18. fejezet A név kötelez Harriet Sloan sosem volt szép, de ismert szép nőket, és tudta, hogy vonzák a bajt. Vagy imádják, vagy gyűrölik őket a szépségük miatt. Amikor Calvin Evans elkezdett Elizabeth Zottal járni, Harriet azt gondolta biztosan a szépsége miatt. De amikor a nappaliából átkukucskált hozzájuk, és a kisé nyitott függöny mögül belátott a nappaliukba, újra gondolta az álláspontját. Látta, hogy Kelvin és Elizabeth szinte természet egységben élnek, mintha egy születéskor szétválasztott ikerpár talált volna egymásra, akik felfedezik, hogy nem csak a megjelenésük azonos, de mindketten allergiásak a kagylóra, és egyikük sem szereti Dén Martint. Tényleg? Én is. Harriet az gondolta, hogy ez a mondat napjában ezerszer hangzik el a szomszédban lakó fiatal pár között. Vele és a friss nyugdíjas Mr. Sloan-nal nem ez volt a helyzet. Az elején még volt egy kis izgalom a kapcsolatukban, de elkopott. Lepergett, mint az olcsó körömlak. Harriet úgy gondolta, a fiatalember biztos nagyon bátor, hiszen tetoválása is van. Emellett úgy tűn, nem veszi észre, hogy Harrietnek vastaga a bukája, de vékony szálló a haja. Visszatekintve ez csak annyit jelentett, hogy a fiatalember nem igazán vett észre semmit, és ez a későbbiekben sem változott. Mr. Sloan valójában sosem vette észre a feleségét. Harryet már nem tudta volna megmondani, mikor döbbent rá, hogy nem szereti a férjét, és a férje sem szereti őt. Talán akkoriban lehetett, amikor elkezdte észrevenni, milyen vidékiesen beszél a férfi, és az is idegesítette, hogy a sűrű szörzetévől folyton megtalált egy-egy szálat a ház különböző pontjain, mintha pittypankpijék röppentek volna szerteszét. Mr. Sloan guztustalan alak volt, de nem a dolog fizikai oldala zavarta a feleségét. Harriet inkább az ostobaságát utálta. Azt, hogy mindenről megvolt a véleménye, mindenre megjegyzést tett, és szemellenzős volt, közönséges, érzéketlen, És ehhez rengeteg önbizalom társult. A legtöbb ostoba fajankóhoz hasonlóan Mr. Sloan sem tudta magáról, hogy ostoba fajankó. Amikor Elizabeth Zott összeköltözött Kelvin Evans-szel, Mr. Sloan azonnal felfigyelt rá. Folyton róla beszélt, és ízléstelen megjegyzéseket tett, amiken úgy röhögött, mint valami hiéna. – Nem semmi a mondta, és kidüllett szemmel bámulta a kocsiába beszálló szomszédnőt, közben pedig a hasát vakargatta, csak úgy szálltak a szőrök. Harriet ilyenkor mindig kiment a szobából. Tudta, hogy már rég hozzá kellett volna edződni a férje más nők iránt mutatott érdeklődéséhez. Már a nászútjukon is előfordult, hogy Mr. Sloan mesztelen nők képeit nézegetve maszturbált a hitvesi ágyban. De hát mit tehet ilyenkor egy feleség? Legfejebb eltűrheti. Mindenki azt mondja, hogy az ilyesmi normális, sőt, egészséges. De a mesztelen nős újságok egyre ízléstelenebbek lettek. Mr. Sloan szokásai szintén, És harry most... 55 évesen, kénytelen volt takarítás közben a ragacsos magazinokat rendszeresen a helyükre tenni, miközben hány inger kerülgette. Mr. Sloannak volt még egy felháborító tulajdonsága. Sok más visszataszító férfihoz hasonlóan, ő is meg volt győződve róla, hogy a nők imádják. Heréjét el sem tudta képzelni, honnan van ennyi önbizalma. Az még hagyja, hogy az ostoba emberek nem tudják magukról, hogy ostobák. De a csúnyák azért csak tudják magukról, hogy nem adoniszok, elvégre tükör is van a világon. Nem mintha bármi baj lett volna a csúnyasággal. Harriet is csúnyácska volt, és tudta is magáról. Azt is tudta, hogy Kelvin Evans is csúnya volt. Elizabeth utcán talált kutyájáról nem is beszélve. És lehet, hogy Elizabeth kisbabája is csúnya felnőtt lesz. De visszataszító egyikük sem volt. Az csak Mr. Sloan volt, mert ő lélekben is csúnya volt. A környéken valójában csak Elizabeth volt szép, és Harriet éppen ezért kerülte őt. Jól tudta, hogy aki szép, az vonza a bajt. Csak hogy aztán Mr. Evans meghalt, és Elizabeth házában rendszeresen megjelentek azok a nevetséges, aktatáskás férfiak, és Harriet rádöbbent, hogy ő is ítélkezik, akár csak a férje. Ezért ment át bekopogni a fiatal anyához, mert bár egy életre Mrs. lónak kell maradnia, hívő katolikus volt, Semmi kép sem akart Mr. Sloan-nál válni. Meg aztán tudta, milyenek az új szülöttek. Hív fel! Könyörgött gondolatban, és a szemben lévő házat nézte a függöny mögül. Hív fel! Hív fel! Hív fel! Elizabeth felvette a kagylót, hogy Harriet Sloan számát pácsázza, de ahogy már sokszor az elmúlt pár napban, végül mégsem tette. Mindig is úgy gondolt magára, mint aki képes megküzdeni bármilyen kihívással. És most hirtelen rádöbbent hogy ez nem így van. Az ablaknál állva az utcát fürkészte. Kétségbeesés lett úrrá rajta. Ezt a babát fel kell nevelnie. Az ő felelőssége, amíg felnőtt nem lesz. Felnőtt. Szent ég. Medlin felébredt, és közölte, hogy enni szeretne. De hát most etettelek meg, motyogott Elizabeth. De hát arra én már nem emlékszem, visította a kislány, és ezzel el is kezdődött a világ legszörnyűbb társasjátéka. A talált ki, mit akarok? Volt egy másik probléma is. Valahányszor a lánya szemébe nézett. Kelvin nézett vissza rá. Ez kiborította. Őszintén szólva még mindig haragudott Kelvinre, amiért hazudott a kutatási támogatásról. Amiért a spermája fittyet hányt a fogamzásgátlóra, és amiért mindig kiment kocogni a helyet, hogy a szobában helyben futott volna balettcipőben, mint mindenki más. Tudta, hogy a haragja igazságtalan de a gyász már csak ilyen. Egyébként senki nem tudta, hogy mennyire haragszik a világra, mert nem árulta el. Kivéve szülés közben, mert akkor egy kicsit káromkodott, és egy kicsit túl erősen vájta a körmeit egy ismeretlen nő karjába a tolófájásoknál. Emlékezett rá, hogy rajta kívül is káromkodott és sikított valaki. Furcsa, és az egészségügyi személyzethez nem illő reakciónak tűnt. Kicsit később, amikor már túl volt a nehezén, és a baba megszületett, bejött az egyik nővér egy halon papírral, és valamiről faggatta. Talán arról, hogy hogy érzi magát. Mit tam én? motyogta mert még arra sem volt ereje, hogy legalább artikuláljon. Akkor ezt írja, mi kérdezte a nővér. Hát persze. Mi mást? A nővérnek már nagy tapasztalata volt a frissen szült, kótyagos asszonyokkal, ez a nőszemély pedig majdnem letépte a bőrt a karjáról bajódás közben, úgyhogy ráírta a születési anyakönyvi kivonatra, hogy Medlin, mert mintha ezt motyogta volna az anya. Így lett a kislány, Medlin zott. Elizabeth csak pár nappal később, otthon vette észre a névadást, amikor megpillantotta a születési anyakönyvi kivonatot a sok kórházi papír között. Hát ez meg mi? Nézte meglepve a szépen írt dokumentumot. Madeleine Zott. Ezt meg honnan szedték? Elgondolkodott, hogy megváltoztatja a lánya nevét, de ezzel volt egy kis gond. Eredetileg arra számított, hogy amint megpillantja az újszülöttet, már is eszébe fog ötleni a megfelelő név. Csak úgy nem ötlött. Most ott állt a laborban, az apró gyerek egy puha takarókkal bélált mózes kosárban aludt, és ő nézte az arcát. Susan. – kérdezte halkan. – Susan zott? – De valahogy nem érezte, hogy ez az. – Helen zott? – Fiona zott? – Mary zott? – Még mindig nem. Csípőre tette a kezét, és felkészült. – Madeline zott? – A baba kinyitotta a szemét. Az asztal alatt 6.30 megkönnyebülten fellélegzett. A játszótéren töltött idő alatt megtanulta, hogy egy gyereket nem lehet akárhogy elnevezni, főleg akkor nem, ha a név valahogy véletlenül adódott. A név, legalábbis a kutya szerint, még annál is fontosabb volt, hogy fiú-e vagy lány, hogy milyen családi hagyományok közé született, vagy hogy mi hangzik jól. A név kötelez. A név zászló, amit egy életen át lenget a viselője, akár ember, akár kutya tehát fontos, hogy tökéletes legyen. Olyan, mint az ő neve, amire több, mint egy évet kellett várnia. Hat-harminc. Hát lehet ennél jobb? Merlinz Suttogta Elizabeth. Hát jó. Hat-harminc besonfordált a hálószobába. Elizabeth nem tudta, hogy a kutya hónapok óta az ágy alatt gyűjtögeti a jutalomfalatokat. Ezt Kelvin halála után kezdte el, nem azért, mert attól félt, hogy Elizabeth elfelejti megetetni, hanem azért, mert felfedezett valami fontosat. Azt, hogy amikor komoly problémával találja szemben magát, az evés segít. Medlin gondolta. Medj. Meddi. Elővett egy kekszet, és hangosan elrácsálta. Imádta a kekszet. Elizabeth zott konyhájának egyik csodáját. Arra gondolt, Miért is ne nevezhetnének el egy babát valami konyhafelszerelés után? Lehetne fazék. Fazék zott. Vagy inkább valami laborfelszerelés legyen. Lombik. Lombik zott. Vagy elnevezhetnék a kémia tudománya után. Kém. Kém zott. Nem, ez nem jó. De lehet helyette kím. Mint Kim Novák, a kedvenc színésznője. Az Aranykezű Férfi című filmből. Nem. A kém túl rövid. Aztán eszébe jutott, amikor Elizabeth az eltönt idő nyomában című Pruszt regényt olvasta fel neki. Nem fogott fel belőle túl sokat, de volt benne valami keks valami sütemény. Igen, Medlin. A Teamelli anyám egy kis Medlinnek nevezett süteményt hozatott, amelynek kicsi dundi formája, mintha csak egy rovátkás kagylóhéjban lenne kisütve. Medli? Medlin? Miért is ne? Becsen évnek lehet med. Medlin, végül is nem olyan rossz. Beczen évnek pedig lehetne med, ugye? kérdezte Elizabeth a kutyától, miután Pruszt regénye valahogy az szekrényére potyant a megfelelő résznél kinyitva. 6 harminc ártatlanul pislogott. Medlin, mintha kifejezetten utálta volna a Hastings kutatóintézet munkatársainak látogatásait. Ilyenkor torka szakadtából visított. Doktor Spock azt mondta volna, hogy hasfájós, de Elizabeth szerint a kicsi egyszerűen jó emberismerő volt. Ez aggasztotta. Mit fog szólni a baba a saját anyjához? Az anyjához, aki nincs beszélő viszonyban a szüleivel, nem ment hozzá a férfihoz, akit szívből szeretett, aki elveszítette az állását, és aki azzal tölti a napjait, hogy szavakat tanít a kutyájának. Önzőnek találná, vagy őrültnek? Vagy mindkettőnek? Elizabeth nem tudta a választ, de volt egy olyan érzése, hogy a bölcs asszony igen. Sosem járt templomba, de Harriet Sloan személyében volt valami szent. Olyan volt, mint valami gyakorlatias pap, akinek megvalhatja a félelmeit, a reményeit és a hibáit, és aki válaszul nem ostobaságokat, imákat és rózsafűzéreket kínál, és nem is a pszichológusok kedvenc, és az milyen érzést vált ki önből közhelyét, hanem valódi bölcsességet gyakorlati tanácsokat a túléléshez. Elizabeth végre rászánta magát a telefonhívásra, és nem is sejtette, hogy Harriet az ablakából távcsővel figyeli, és már várja, hogy megcsörrenjen a készülék. Halló! Harriet felvette a telefont, és a kanapé párnája mögé dugta a távcsövet. Itt Mrs. Sloan beszél. Szia herriet! Elizabeth vagyok. Már is jövök!